Стежила за кожною дрібницею, як син тримає виделку, як сидить за столом і як йде по сходах. Пояснювала навіть дрібні деталі етикету, геть не потрібні в радянській школі і суспільстві, і вимагала неухильного дотримання його вимог, бодай, удома. Та вплив батька, який ніколи не випускав виховання сина зі своїх рук, не дозволяв зробити з нащадка роду багрових дівчинку. Рояль – роялем, книжки й театри – добра річ, але двічі на тиждень син займався справжніми чоловічими справами. Тир, велосипед, баскетбол, згодом мотоцикл, теніс – Проти вправ у тирі, тенісу і водійні автомобіля мама не заперечувала. Мало що може згодитися мужчині у житті. Хай собі стріляє. Та проти баскетболу виступила рішуче. Ні за що, тільки через її холодний труп. Поранить руки, покалічить пальці. Баскетбол замінили футболом. Задоволення те саме, а руки поза грою. Мама заспокоїлася і даремно. Під час однієї з ігор Борис занадто захопився, кинувся на нападникові, впав. На цьому серйозні заняття музикою закінчилися. Складний перелом загоювався довго, консерваторію довелося залишити. Це був крах перший. З важкої тривалої депресії витягнули батько і комсомол. Робота. Спочатку інструктор райкому комсомолу, потім секретар, потім ЦК комсомолу, потім партійна робота. Заочно, щоб отримати диплом, байдуже який, закінчив щось фінансово-економічне, з якого спершу сміялися дівчата. «Фі, бухгалтер» та кар'єра в обкомі, а згодом у ЦК партії, заступила непрестижність освіти, яка згодом через десяток років виявилася найпрестижнішою і найнеобхіднішою з усіх. Після 91-го, коли назва всесильні установи, де він творив кар'єру, перетворилася на табу, її працівники на безробітних Знову зазнав краху, другого. Та вийшов, мов, Фенікс із попелу, іще сильнішим. Одружився ще в комсомолі із комсомолкою, інструктором обкому комсомолу. Дружина, вродлива, родована і витончена, так і не стала тією жінкою, поруч з якою хотілося пройти дорогу життя. Було все, затишок у домі, спільні інтереси, не було одного справжньої любові й розуміння. Коли озирнувся, змінювати щось було вже пізно. Софія вималювала в уяві тонку, чорну, гадюкоподібну істоту, подібну на Арсенову Чорну Пантеру. А діти у вас є, Бориса Аркадьовичу? І навіть онука, Женя. Дочка живе в Америці, заміжня за банкіром. Там усе гаразд, я їм не потрібен у них власне життя. А Максим? Максим у вас давно? П'ятий рік. У Максимовому тілі дві кулі, які призначалися мені, тому він більше, ніж просто охоронець. І остання з них зовсім недавно, правда? Так, два тижні тому. Але це не твій клопіт, Лялюсю. Це чоловічі ігри, а жінкам до них – зась. Софія упродовж усієї розповіді – пролежала на колінах свого великого чорного ведмедя бавлена й голублена